Vart över fem har klockan hunnit bli denna torsdag eftermiddag och då ska vi fortsätta vår granskning av myndigheten FOIs planer på att hjälpa Saudi-Arabien att bygga en vapenfabrik. Just nu så pågår en Säpo-utredning om vem som gett order om vad och vem som vet att vad när och dessutom så ska ärendet granskas i riksdagens konstitutionsutskott. Många av de inblandade har hänvisat till de pågående utredningarna när de vägrat uttala sig om sitt ansvar i den här affären. Men våra undersökande reportrar Bo Göran Bodin och Daniel Öman kan idag berätta hur det gick till när bulvanbolaget SSTI bildades. Ett privat företag som skulle dölja det faktum att det var just myndigheten FOI som skulle hjälpa Saudierna med bygget av fabriken. Och reportaget börjar i Hägersten i södra Stockholm där SSTI har sitt minst sagt oansenliga huvudkontor. Ursäkta, sedelvägen ligger där någonstans. Alltså, jag kan ha fel. Jag tror att det är den. Ja, oh, det är där borta. Ja, här i bostadsområdet. Jag kan ha fel. Är det här i bostadsområdet alltså? Vi vill leta efter ett, det skulle vara ett industriområde. Vi är en förort Nej, är i södra det. Stockholm. Okej. Vi är på väg till ett av de 30 svenska företag som har tillstånd att handla med krigsmateriel. Det handlar alltså inte om pistoler och jaktgevär, utan om vapen som används i krig. Robotar, raketer torpeder och bomber. Men här är det ju. Ja, här är det sätet vägen. Skola större. Skola åt ena hållet. Och... Ja, där, kolla hon. Ja, där, vinkar ja. ja, här. Det här är ju... <laughs> lekplats till. Ja, här måste det vara. Det är två. Nej, det är två. Det är vi lekplats. Vi kliver ur bilen. Framför oss ett femvåningshus- Ingen lagerlokal, inga taggtrådstängsel, inga vakthundar. Men likväl är det adressen till företaget SST, Swedish Security Technology and Innovation. Som sommaren 2009 fick tillstånd från ISP, inspektionen för strategiska produkter, att tillhandahålla krigsmaterial. Har du hört lagret? <laughs> det finns inga. Det här är inte så här Hur är det möjligt? Hur kan ett företag som saknar verksamhet inte ha några lokaler eller tidigare erfarenhet av att exportera vapen– få tillstånd att sälja robotar, raketer, torpeder och bomber? SST är inget vanligt företag. Det är ett bulvanföretag till den svenska myndigheten FOI som bildats i ett enda syfte– att leda det hemliga projektet med att bygga en vapenfabrik i diktaturen Saudi-Arabien. Genom nya intervjuer och samtal med anonyma källor kan vi berätta om hur det gick till när FOIs bulvanföretag bildades och fick sitt tillstånd att handla med krigsmateriel. Vi börjar historien för fyra år sedan. saudi -Arabiens huvudstad Riyadh, maj 2008. Sverige har några månader tidigare lovat att myndigheten FOI skulle ansvara för bygget av en vapenfabrik och diktaturregimen i Saudiarabien. Men sen börjar den svenska regeringen tveka. Det är känsligt att just myndigheten FOI ska bygga vapenfabriken. Det vore bättre, tycker den svenska regeringen, att ett privat företag ansvarar för bygget. Men regimen i Saudi-Arabien kräver att det är FOI som ska bygga fabriken. Och om Sverige inte håller vad de lovat hotar regimen i Saudi att stoppa andra viktiga miljardaffärer med svensk industri. Bland annat Saabs planerade försäljning av radarövervakningssystemet REI. Relationen är med andra ord spänd. Lösningen på den svenska regeringens problem presenteras i en taxi i Riyadh under den här resan. Sten Tolfors statssekreterare Håkan Givrell reser i en taxi. I den andra bilen sitter FOIs generaldirektör Madeleine Sandström. En tjänsteman från regeringskansliet och Saabs representant i Saudiarabien. Saabs representant tar fram en penna. Han börjar rita i ett block. Efter en stund visar han skissen. Upplägget för de andra. I bilen ifrån det här mötet med, med Kalleb. Det här är Madeleine Sandström som då var generaldirektör på FOI. Till ambassadören där så, så, så ritar han någon typ av lösning på det där sättet. Ja. Det var någonting om att, att göra ett bolag- Ja, jag, tyckte, jag tror att vi, vi alla tre där tyckte att ja, men det, där vore ju mer det, här, det där vore behändigt så att vi blir av med det här det här spända fältet som vi har nu. Va? Enligt våra källor bestämmer Madeleine Sandström på hösten 2008 att FOI ska gå vidare med upplägget med ett så kallat FOI-bolag. Ett företag med nära koppling till FOI som kan accepteras av Saudierna. Och enligt våra källor får Dick Sträng i uppdrag att bilda företaget. Han är den som skött förhandlingarna med Saudiarabien och sägs ha bra kontakter. Framförallt med general Nasser, Saudiernas representant. Företaget ska fungera som ett rent bulvanföretag för FOI. Så här sa Dick Sträng tidigare i år när vi intervjuade honom om bolaget. Alltså, den information jag fick var att den här lösningen hade förankrats politiskt under besöket nere i Saudiarabien. Men när vi frågade honom om hur bolaget finansierades vill han inte säga något. Jag besvarar inte den frågan. Varför inte? ja den enkla anledningen att jag kan inte besvara den utan att ljuga för er och därför så vill jag inte besvara den. Vi har senare avslöjat att pengarna till bolaget kommer från FOI. Och nu kan vi berätta att totalt är fem höga tjänstemän inom FOI. Inklusive dåvarande generaldirektören Madeleine Sandström involverade i utbetalningen av skattemedel till det privata bulvanföretaget. Enligt våra källor. Och så här gick det till, säger de. En hög chef på FOI får i uppdrag att ordna fram pengarna. För att dölja det här kontaktas den militära underrättelsetjänsten Must som har möjlighet att ordna fram kontanter. På så vis blir utbetalningen svårare att spåra. Sen Ekot berättat om FOI och Must-inblandning i finansieringen av bulvanföretaget har Säpos speciella åklagare inlett en förundersökning och den chef på FOI som enligt våra uppgifter beordrat utbetalningen är nu omplacerad Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten bekräftade att Must vid olika tillfällen fört över pengar till FOI men han sa att Must inte känt till att några av dessa pengar skulle användas för att starta ett företag. Vi har vid upprepade tillfällen sökt de personer som sägs vara inblandade men ingen av dem ville prata med oss –tills plötsligt en av dem ändrar sig. Dick Sträng, du har ju tidigare inte velat berätta– –var de här pengarna till det här företaget SST kom ifrån. Eh, kan du berätta nu? Att, det är väl uppenbart att pengarna kommer från FOI i det här läget– –med tanke på allt vad som har hänt. Men, men utöver det så, så har, jag, har jag ingenting annat att säga. Pengarna kom från FOI? Ja, det är klart de gjorde det. Med ledningens vetskap. Någon har ju självklart beordrat en utbetalning. Oavsett hur den har sedan skötts så finns det ju en order om att så ska ske. Och jag kan inte själv beordra någonting sådant. Mm. Vi har uppgifter om att minst fyra tjänstemän känner till detta. Nej, kommenterar inte det. Enligt våra uppgifter kommer pengarna då från den militära underrättelsetjänsten, must. Stämmer det? Jag kommenterar inga detaljer. I december 2008 registreras företaget SSTi vid Bolagsverket. Dicksträng står som firmatecknare och vd. Under våren går ytterligare en chef från FOI in i styrelsen för Bulvanföretaget. Båda två jobbar vid den här tiden kvar på FOI samtidigt som de alltså är aktiva i FOIs Bulvanföretag. Jag tror de kommer här. Hallå! Tja! Hej, Hej. Vi går och sätter oss här, för här var det väldigt bra, ja, det var jätteroligt. Men vi kunde sitta här nere. När vi i vintras intervjuade FOIs förgeneraldirektör Madelene Sandström visste vi inget om hur bulbanföretaget bildats. Vi har under flera veckor sökt henne igen för att höra vad hon säger om våra nya uppgifter. För det är så att FOI får inte bilda något bolag. Det innebär att myndigheten inte heller får stå för startkapitalet. Till slut ställer Madeleine Sandström upp. Vi får träffa henne i en i Stockholm. Men det visar sig att hon minns väldigt lite om Bulvanföretaget. Jag har inget minne av detta. För det borde jag ju ha om jag hade agerat aktivt. Och jag har inget minne av det här. Men under din tid som generaldirektör då vet vi om att fyra höga tjänstemän på FOI är involverade i den här utbetalningen till dixsträng Sträng och SST. Vi vet att Dick Sträng ingår som vd och firmatecknare i det här bolaget. Vi vet att en annan hög FOI-chef sitter i styrelsen. Allt det här ska ha skett bakom din rygg menar du? Det låter ju jättemärkligt. Det håller jag verkligen med om. Men jag kan inte svara annat än, än vad jag har minne i kring detta och jag kommer faktiskt inte ihåg det här. Jag har inte ett selektivt minne här. Nej, jag hoppas jag inte har det därför att det det, det skulle ju vara väldigt olyckligt, men jag, jag kommer faktiskt inte ihåg det här. Men det låter ju helt otroligt. Ja, jag tycker det är också. Det är därför jag, jag tycker det är så, jag är tyst ibland för att jag borde ju kommit ihåg det här. Det kan inte vara så att när det är lite jobbigt så lättare att glömma saker. Nej, jag tror nu ni får nöja mig att säga att jag kommer inte ihåg det här. Och eftersom det är en, en utredning på gång här nu då, då får vi ju se, för jag menar om, om, om det kan tas fram underlag som visar på att jag har varit involverad i det här, då kanske eh, också jag kommer ihåg andra delar av det här, men jag kan inte svara annat än eh, den uppfattning jag har nu och jag kan faktiskt inte komma ihåg det här. Fast jag det tror låter inte... ju som ett ganska bekvämt förhållningssätt om du överbevisar din åklagarutredning Så, ja, men nu kommer jag ihåg men då kommer jag inte ihåg något. Om jag skulle då bli förelagd underlag som då eh gjorde det lättare för mig att komma ihåg olika situationer. Då måste jag ju ta mig och funderare på detta naturligtvis. Och vad var det som hände och försöka återskapa då den processen. Men i nuvarande läge så jag förstår också att det låter som om, om jag har förträngt. Har du pratat med några tidigare medarbetare eller medarbetare på FOI som var med på den här tiden nu efter uppståndelsen så här, om just det här med... Pengar, utbetalningar till SST, bildandet av SST. och ni jämfört vad ni kommer ihåg där? Nej, jag har inte pratat med mina tidigare medarbetare. Ingen annars. Behöver jag svara på det, tycker du? Nej. Det är det ingen förhör är det här, eller? Du har ju varit svårare på själv, ja. klart. Ja. Vid årsskiftet 2008-2009 är det klart att Madeleine Sandström ska sluta som generaldirektör på FOI. Hon slutar formellt sin anställning den sista mars, men under de sista veckorna har hon semester. Varför kör vi som en intervju eller samtal? Det här är Jan-Olof Lind. Han är den som tar över som generaldirektör efter Madeleine Sandström. När vi intervjuade honom tidigare i år förnekade han planerna på vapenfabriken och att FOI skulle ha bildat ett företag med nära koppling till myndigheten. Så här lät det då. Alltså, FOI har som myndighet i sin instruktion har vi inte rätt att bilda några bolag. Men har det tidigare funnits bolag som har en tydlig koppling till FOI? Alltså, där kan jag bara uttala mig för den period som jag har varit här. Och jag tror med viss säkerhet att jag kan uttala mig längre tillbaka i tiden också. Att det har inte funnits några bolag under FHI. Finns det bolag som benämns FHI Company? Nej, det gör det inte. Det fram, finns, fram, men... finns, det, finns det bolag som har en tydlig koppling till FHI som myndighet? Nej, det, det finns inga sådana bolag. Är du säker på det? Ja, Jan Olof Lind har jobbat på FOI sedan 2007 då han utsågs av regeringen till överdirektör. Han har med andra ord ingått i myndighetens ledning under den tid bulvanföretaget bildades. Och hemliga dokument som vi tidigare publicerat visar att han den 25 mars 2009 skriver till regeringskansliet och vill att FOI ska få arbeta som konsulter till just SST i arbetet med vapenfabriken i Saudiarabien. Bygget av vapenfabriken är ett mångmiljardprojekt, men vid den här tiden har SST inte ens något tillstånd att handla med krigsmateriell. Ändå vill Jan-Olof Lind att just det här företaget ska leda projektet. Och Trots att det var nära medarbetare till Jan-Olof Lind som bildat bolaget hävdar han att det är först ett år senare som man förstår att det finns en koppling till FOI. Och då stoppar han upplägget och rapporterar till försvarsdepartementet- enligt dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors. Problemet är ju inte att det finns ett företag som heter SST. Det skulle kunna hetat vad som helst. Problemet kommer när det upptäcks att det är en väldigt nära koppling- mellan SST och myndigheten FHI. Det är där problemet uppstår. Och det är den kopplingen som, som generaldirektören säger att han får klart för sig då 2010. Och det är den kopplingen som han kommer i mars 2010 och berättar om och säger att han har stängt ner den. Men hur Jan Olof Lind kunde vara ovetande i nästan ett år om att två nära medarbetare drev företaget som han föreslog skulle leda arbetet med vapenfabriken. Det vill han inte svara på. Så här sa han när han fick frågor om det efter att han kallats till riksdagens försvarsutskott. Varför kan du inte svara på vad pengarna till SST kommer från? Därför att det nu pågår en förundersökning som tittar på hela ärendet. Har du uppande förbud? Har du uppande förbud? Nej, men jag respekterar förundersökningssekretessen. Att att det är ett år innan du stoppade det här upplägget med SST? Jag stoppade det i 2010, i början av 2010 och ja, jag har fullt godtagbara skäl till varför du tog ett, tag. Men Men vilka du ett år? Men Varför tog det ett år innan, innan du upptäckte att... Det att jag så. bedömer så här, att åklagaren kommer ställa sådana frågor till mig och då kommer jag redovisa det för honom. Jag kan säga till dig idag att jag har fullt godtagbara skäl för varför Vilket Vilka är det då? Det, det, det, det, det, det. det att du att du fick känna om att det gick att det... Vad ja, trevligt, då kan vi ju gå tillsammans Ja, jag lämnar svar på de frågorna Jag undrar det här 2009, varför skrev du då till regeringen att du vill konsultera åt det företaget SST? Va? Så, Varför svarar du inte på frågan? Lägga åt sidan kussad här av vakterna då? Va? Det tar mindre än fyra månader innan generaldirektören Jan Olav Linds skrivelse till regeringen beviljas på ett regeringssammanträde. Nya dokument som vi får tillgång till visar att statsminister Fredrik Reinfeldt leder mötet och föredragande det är utrikeshandelsminister Eva Björling. Regeringen fattar sitt beslut den 16 juli 2009. Tre dagar tidigare, den 13 juli, beslutar myndigheten ISP, Inspektionen för strategiska produkter, att bulvanföretaget SST ska få tillstånd att handla med krigsmaterial. Ja, förskolan ligger i 2a, företaget i 2b tror jag. 2b. Det är alltså det här beslutet från ISP som innebär att Bolvan-företaget har tillstånd att hantera robotar, raketer, bomber och andra krigsmateriel från den här lägenheten i Stockholm. Det Det här Vi har också sökt ISPs ledning för en intervju. Vi vill fråga om regeringen på något sätt kontaktade myndigheten och tryckte på för att bolaget skulle få sitt tillstånd. Men ingen på ISP vill svara på våra frågor. Via mail förnekar ISP att så ska ha skett. I våra tidigare intervjuer med Andreas Ekman Duse som är generaldirektör på ISP sa han så här om SST:s koppling till FOI. När vi utfärdade ett tillhandahållande stånd för Dick Stränge så var vi ju medvetna om hans koppling till, till FOI. Det var ni medvetna om? Ja. Mm. Det som FOIs generaldirektör sägs inte vara medveten om i den här tiden? Ja, det får vara var FOIs generaldirektör är medveten om eller inte, det vågar jag inte svara på. Enligt ISB sker noggranna kontroller innan någon får ett tillstånd att hantera krigsmateriel. Men vilka kontroller som gjordes av foi medarbetaren Dick Sträng- kan Andreas Ekman-Duse inte svara på. Men det är många år sedan och jag kan inte exakt erinna mig hur det gick till det. Dick Sträng, som alltså under många år jobbade nära generaldirektören på FOI säger att han inte blev förvånad när han fick det här tillståndet. Som innebär att han får hantera bomber- torpeder, raketer och annat- från sin lägenhet i Stockholm. så alltså det var ju så pass förankrat- så det var väl självklart- att jag skulle få det tillstånd. Jag hade, inte ens, hade det inte varit förankrat- för jag hade inte ens gått in och sökt- Reportrar det var Daniel Öman och Bo Göran Bodin och vi ska säga det också att vi har sökt utrikeshandelsminister Eva Björling men hon har låtit meddela att hon inte kan vara med i studiet idag.